40. Гурунга розстріляли о 6-й ранку 31 грудня. Розстрільна команда форту Вільяму Найхолоднішого дня року. Хоча я сумніваюся, що він відчував холод, адже був горянином. Мене, звісно, там не було, як і не здавайся. А Доусон був і сам мене про це повідомив. Не те, щоб ми стали приятелями, аж ніяк. Він вирішив віддати мені борг за те, що я повернувся по нього після того, як вивів принца з небезпеки. Можна було б очікувати, що коли врятуєш людині життя, вона змінить своє ставлення до тебе, але в мене склалося таке враження, що у випадку з Доусоном цей факт змусив його образитись на мене ще більше. Та мені байдуже. Яка різниця, хто лежав би поранений у тій кімнаті? Доусон, Кайзер Вільгельм чи сам Диявол? Я би повернувся за будь-ким. Бо не можна ж лишати людину на милість газу. Хоча коли він прислав мені пляшку віскі Глен Фарлакс 25-річної витримки на знак подяки, я не став відмовлятися. Ситуація, коли твоїм ворогом є шпигун-поліціянт, має і світлий бік. Він прагне знати про тебе все, навіть марку твого улюбленого віскі. Я навіть запросив його розпити пляшку разом, але він відмовився. Натомість ми зустрілися якось рано вранці на ослінчику біля дзеркального басейну меморіалу Вікторії. Місце обирав він. Одна з тих невинних місцинок для рандеву, які так полюбляє головний шпигун. Не те, щоб наша зустріч була аж такою таємною, але старих звичок важко позбутися. Він уже сидів, коли я прийшов. У цивільному вбранні, з ціпком з одного боку і люлькою в зубах. На колінах у нього лежав брунатний пакетик з арахісом. Він узяв один стручок, почистив і кинув два червонуваті горішки на траву, де на них уже чекала зграйка птахів. — Як нога? — поцікавився я, сідаючи поруч. Він почистив ще парочку стручків. Шкаралупки впали до його ніг. — Погано, чорт забирай. Лікар каже, що я назавжди можу лишитися кульгавим". «Спробуйте знайти в цьому щось добре», – порадив я. «Так, знаю, це краще, ніж бути мертвим. Я хотів сказати, що ціпок надає вам певної урочистості, головному шпигуну вона не завадить». Він відвів погляд і нахмурився. «Ви хотіли мене бачити?» Він витяг люльку з рота і поклав її на ослін між нами. Ми допитали Горунга. Він охоче нам усе розповів. Коли його перевели в Калькутту, він пішов до Антеї Данлоп, щоб подякувати за доброту, з якою вона доглядала його сина. Вона розповіла, як насправді помер його хлопець, і що англійці попросили її чоловіка продовжувати експерименти. Старенька місіс Данлоп. Її ми теж допитали, звісно, але від неї важко чогось добитись, крім посилань на гнів Господа. Вона вважає, що її чоловік служив дияволу і його потрібно було зупинити. Саме вона познайомила Гурунга з МакГіром. Виявилося, що лікар так і не оговтався від того, що його син загинув після газової атаки в Пасендалі. Вважав це карою божою за експерименти, які проводили на його об'єкті. Коли він дізнався, що уряд відкликає Данлопа до Портондауна, щоб поновити роботу, нерви його не витримали. Доусун почистив іще один горішок і кинув птахам. За словами Гурунга, продовжив майор, самого його задовольнило бубивство Данлопа та всіх, хто був безпосередньо винуватий у смерті його сина. Замах на принцовельського був пропозицією Макгіра, схоже, бідолаха з божеволів від горя. Вони розіграли його викрадення в Баракпурі, бо тільки там Макґіру вдалося б утекти від моїх людей. Тоді злилися з натовпом біля міської ратуші і будинку уряду, і підірвали димові бомби, сподіваючись, що ми вважатимемо це газовою атакою і повеземо принца до форт -Вільям. «А як же помічниця магіра, сестра Рувель?» – запитав я. «Чому Гурунг намагався вбити її?» Доусом похитав головою. Горунг приїхав туди не вбивати Рувель. Хотів передати повідомлення МакГіру, але на той час лікаря вже забрали мої люди. Він сподівався переконати Рувель передати це повідомлення, та коли з'явився у неї на порозі, вона розкричалася так, що й небу стало жарко. «То моя провина», – зізнався я. «Я розмовляв із нею за якихось десять хвилин до нього. Сказав, що тієї ночі хтось може її вбити». Долсом почистив іще з ручок, але цього разу запропонував його мені. «Ні, дякую», – відмовився я. «Як хочете». Він стенув плечима і кинув два горішки собі до рота. «Я чув, ви вирішили взяти відпустку», – сказав він. І «Від вас нічого не приховаєш», – завважив я. «Навіть коли ви хворієте, подорожжу до якогось приємного місця». Я збирався в буддийський монастир поблизу містечка під назвою Джатинга в Ассамі, де, якщо вірити доктору Чатерджі, монахи допомагають очистити тіло від опію. Але не сумніваюся, що Доусон уже знав про це. Якщо не вважати приємним досвідом потіння, блювоту і дослідження власних екскрементів, навряд чи можна було назвати це місце приємним. А сам відповів я. Трохи холодно цій порі року, ні? Сподіваюся, що ні. Я лишив його з люлькою і пташками і пішов через меморіал до стоянки таксі на чоурінги. До потяга в о опівдні я мав зробити ще кілька справ. Хоча навряд чи потяг вирушить вчасно. Новий раунд страйків-стрілочників перетворив залізничний розклад на фікцію. Місцеве населення по всій Бенгалії з новими силами вирішило зробити наше життя, життя британців, якомога жалюгіднішим. І все через Басанті Дас. Власне, то я винен, що дозволив заарештувати її тоді на Майдані. Як і передбачав, не здавайся, її арешт був величезною політичною помилкою. Він шокував індійців так, як шокувало банглійців ув'язнення королеви Вікторії. І хоча дуже скоро вияки випустили її, шкоди вже було завдано. Що ж до принца Уельського, коли він отямився від потрясіння, то почав дивитись на все це як на надзвичайну пригоду, і знадобилась уся сила переконання віце-короля, Міністерства у справах Індії, і, за словами Доусона, телеграми від його батька-короля, щоб умовити його тримати рот на замку і не розповідати про те, що сталося. Наступний день принц провів на перегонах, тоді завантажився на корабель до Саутгемптона, і преса звітувала, що подорож була дуже приємною. А життя радісні індійці проводжали його хлопавками та димовими шашками, ніби в них така чорт забирай традиція. Про газову атаку в Форт-Віліамі не згадували ніде, крім офіційних депеш, у яких описували нещасний випадок, що стався під час перевезення токсичних речовин і привів до смерті кількох солдатів та офіцерів і до численних поранень. Усе решту замилив куток і забули. Від меморіалу я взяв таксі і поїхав не на північ додому, а на південь до Аліпуру. Наказав таксисту зупинитися біля брами будинку Енні, вийшов, розплатився, перекинувся словами з дверником і вирушив у нелегку подорож з вивистою доріжкою до будинку. Здалеку вигляду будиночка був безтурботний Він стояв собі серед лужків, обсаджених пальмами, ніби в іншому світі, далеко від заворушень, які вирували лише за кілька миль від нього. Я звернув заріг і з полегшенням завважив, що жахливої іспаносуїзи, суїзи яка була припаркована тут під час мого останнього візиту, немає сліду. Коли я дійшов до кінця доріжки, двері відчинилися і вийшла покої в каїні, Анжу, у виленялому помаранчевому сарі та з джутовою торбою. Вона повернулася, щоб зачинити двері, тоді взулася в сандалі, що стояли на веранді. «Доброго ранку, Анжу!» – привітався я. Жінка так і підскочила від здивування. «Капітане Вінгеме, сагибе!» – сказала вона, швидко накриваючи голову кінцем сарі. «Зібрались у якесь приємне місце?» – поцікавився я. «Лише на ринок», – помахала вона джутовою торбою. «Ваша господиня вдома?» «Господиня вдома, сэр», сер, кивнула вона. «Але вона ні на кого не чекає. Я був тут неподалік», – сказав я, – і вирішив зайти. Анжу лишила мене у вітальні з парчевими канапами та індуїстськими скульптурами, а сама пішла доповісти господині. Я надто нервував, щоб сидіти, тож, проігнорувавши канапи, пройшов до вікна і подивився на лужок, подумки повторивши те, що прийшов сказати. Навіть далі дві майни грали під кокосовою пальмою. Розумні птахи ці майни. Дехто вважає їх докучливими, і кілька років тому на них навіть оголосили полювання, але майни виявилися дуже кмітливими, помічали пастки, розставлені на них, і почали їх уникати. Кажуть, що вони і своїх нащадків навчили цього. Двері за моєю спиною відчинилися, я обернувся і побачив Енні в рожевому шовковому халаті. Вона, схоже, здивувалася, побачивши мене, та принаймні не роздратувалася. «Тільки не кажіть, що ви їх упіймали», – з підозрою сказала вона. «Кого?» «Вандалів, що розбили моє вікно, звісно. Ви ж саме тому завітали о цій годині». Я зізнався, що геть забув про те кляте вікно. Хотів було продовжити тему. Вони майже в наших руках, ми тримаємо всі ниточки, що ведуть до них, але зупинив себе. У цьому, зрозумів я, немає сенсу. «Ми не впіймаємо їх, Ені, сказав я. «Зважаючи на те, що відбувається в місті, боюсь, ваші вікна не головне». Вона посміхнулася. Я так і думала, що ж привело вас сюди? Настав час сказати, але я раптом утратив усю мужність і відступив. Зайшов попросити вас прислухатися до моєї поради і полишити місто на якийсь час. «Семе», – зітхнула вона, – «ми це вже проходили». «Ну, ви ж бачите, що відбувається. Демонстрації влаштовують одна за одною, ситуація погіршується. Я не прошу вас емігрувати, мова лише про відпустку. Поїдьте кудись на кілька тижнів, доки все не заспокоїться». На губах її заграла посмішка. Якщо вже ми про це заговорили, Стівен Шмідт попросив мене скласти йому компанію до Лондона. Він їде наступного тижня, має там якісь справи. Я мав на увазі протилежний напрямок, кудись на південь, там тепліше. Раптом пригадалася наша остання розмова. На сходах міської ратуші, одразу після того, як Гурунг і Макгір підірвали димові бомби. Тоді я вважав, що то прит. Пригадав жах і безпорадність, який відчув, коли думав, що неспроможний її захистити. І зрозумів, що ніколи собі не пробачу, якщо вона лишиться і з нею щось станеться. «Вибачте», – сказав я, – «не дуже ввічливо з мого боку. Не такий уже й поганий той Шмідт. Бог свідок, він не гірший за половину тих безхребетних диваків, що увивалися навколо вас останнім часом. Погоджуйтеся на його пропозицію». Вона так і витріщилась на мене. «Це вибачення, Семе? Ви добре почуваєтесь? Подумати лише. Гарне слово про іншого чоловіка. Не думала, що доживу до цього дня». «А що мені сказати?» Знизав я плечима. Він переміг мене своєю посмішкою. А вона мимоволі розреготалася. «Хочете позбутися мене, Семе? Хочу для вас кращого», – сказав я. Так воно і було. Занадто довго я запевняв себе, що найкраще для неї бути зі мною. Правда ж виявилася зовсім іншою. «Ну, капітане Вінтгеме», – усміхнулася вона. «Не відповім вам так, як і містерові Шміту. Калькутта – мій дім, і я не збираюся полишати її найближчим часом. Незважаючи на все, що я казав раніше, серце моє радісно забилося. До того ж, продовжила вона, хіба людина при розумі поїде до Лондона в січні? Слушне питання. Тож, капітане, краще вам спіймати того, хто розбив мої вікна, бо я нікуди не їду. Так, мем, віддав я честь. Що ж, до розслідування оголошую невеличку перерву. Я їду на кілька тижнів. «Справді?» – здивувалася вона. «У відпустку? Тепер я упевнена, що з вами щось не гаразд». Я зробив глибокий вдих і заспокоївся. «Це не відпустка», – пояснив я. «Їду в рам десь в Асамі, проходитиму чистку». На мить вона розгубилася, але скоро усвідомила, що я сказав. Я чекав на її реакцію. Вона усміхнулася, тряхнула головою, і мені здалося, що в нас як камінь із серця звалився. «Знаєте, Семе, це буде нелегко», – сказала вона, підійшла до мене і взяла за руку. «Кажуть, що найважче подолати опійну залежність». Я міг би завважити, що і сам про це здогадався, але іноді варто промовчати. «Однак, можу запевнити», – продовжила вона, – «що коли ви повернетесь, я буду тут». Ми попрощалися, і я пішов, лишивши її стояти між двох статуї Шиви. Дві години по тому, я крокував вестибюлем вокзалу Сілди. Моя валіза з щедрим триденним запасом гарбузового соку погойдувалася на голові носія в червоній сорочці, якого не здавайся пославу перед шукати мою платформу. Дні після арешту Даса далися юному сержанту нелегко. Тепер більше, ніж будь-коли він був парією для своєї родини. Зростав гнів на те, як обійшлися з Басанті Дас, зростали й сумніви, не здавайся, щодо продовження кар'єри офіцера імперської поліції. Я порадив йому те саме, що й Енні поїхати, відпочити від Калькути. На відміну від неї, він на пропозицію пристав. За два дні він поїде до Даки у Східній Бенгалії на гостину до Тітоньки. Дака доволі далеко від гарячої Калькутти, тож він зможе подивитись на все під іншим кутом. І якщо прагнутиме знову зблизитись із родиною, отримати заступництво батькової сестри – не такий уже й поганий початок. «Ви впевнені, що взяли все необхідне?» – запитав він, як та матуся, що збирає дитину до школи. «Так», – кивнув я, знімаючи валізу з голови носія. «Ну, тоді хай щастить, Семе», – сказав він і простягнув руку. «І вам», – сказав я, потискаючи її. «Сурене?» «Так, я знаю», – відповів він. «Я ретельно все обдумаю». «Я хотів сказати, щоб ви не говорили з дівчатами з квартири під нами», – усміхнувся я. «Не хочу, щоб вони сьогодні ж прибрали вас до рук. Мене не буде поруч, щоб захистити їх. Хто знає, що вони змусять вас робити?» «Так, Семе». «Тоді йдіть, молодий чоловіче!» – скомандував я. «Ви ж знаєте, що я терпіти не можу довгих прощань. Повертайтеся і простежте, щоб Сандеш не ледарював». На цих словах ми розсталися, і я пішов шукати своє купе. Потяг від'їхав від станції з запізненням лише на 40 хвилин, що, на мою думку, можна було вважати тріумфом Британської імперії. Та взяв курс на північ, крізь усю Бенгалію. Я задрімав, і думки мої повернулися до Йенні, яка стояла між двома статуями-близнюками, що зображали Шиву в небесному танці. Руйнівник і творець. Знищення і відродження. Можливо, в індуському містицизмі щось таке є.